Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Ussalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa minwala Allah në falenderojmë dhe vetëm për ti ndim dhe falje kërkojmë ndërsa ne vazhdojmë sënte si zakonesht me dersin e përjafshëm dhe me tema tona të cilat jemi duke i trajtuar në kuadrë të një cikli që i kemi mërtuar pëngesat në rrug Nërmalesht këto pëngesa që jemi duke i trejtuar dhe jemi duke folit për to, janë pengesa të cëllat kush i ka kuptu drejt dhe kush ka pasë rastin mu balavachu me to dhe e ka ditë së është duku balavachuar me to, i ka kuptu shumë seriosisht. Andaj, ne pëmundojmi që në kuadrë të trejtimit të këture temave të akushtojmë nga një ku mesatarë Jo ndo shta duke e trejtuar nga të gjitha këndet dhe nga të gjitha pikat që mund të trejtuar njën nga këto pengesa, por si kur që ua kam përmendur, shpresoj që në këtë që po e përmendim dhe po e prezentojmë, të jetë një udrëfyës, të jetë një udhëzuës praktik i joni se në qëfar më njëra ne mundemi sukceshëm të balafacojmë dhe tja dalim atëherë kur ndalin përpara pengesat. Dhe normalisht pengesat janë ato që të ndalin qoftë hovin tënd apo qoftë edhe orientimin tënd duke të vendosur në kohë e tjera duke të vonuar nga realizimi i qëllimit tënd. Dhe pengesat janë të ndryshme. Por ne jemi duke u fokusuar në ato që na pengojnë era lehtë në arritin e suksesshme të Allahu Xha le wala në këtë botë me zemrën tonë, ndërsa në botën tjetër me tërçiën tonë. Dhe gjithashtu pengesat të cilat po shkaktojnë vonim në përmirësim dhe po bëjnë që të kemi një lloj devalvimi të informatorëve që po i marrim, ngasë përpara njerëzit të cilët kanë ditë me menaxhim me këto pengesë dhe e kanë dalë Kemi gjetë të nërru lezër sa ta me një ajet, me një hadith, me një kshidh, me një porosi, me një ligjerat të shkurëtër, kanë arri që të ngriten me dëvërtit shumë lartë. Ndërsa ne nuk për e gjim të njëti ndikim, ndërsa brumi është i njët, edhe problemi është i njët, do të të bari është i njët dhe smundi është i njët. Dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe ndrëtasht më vonë ka filluar të zbet efikasiteti i barit. A tërët di shka nuk është regullë dhe një nuk guzëm të kontestojmë ilacin nga së është hujnorë, apo përduhet të kontestojmë mënyrën e përdurimit e ilacin si duket nuk ime duke ju përmbajtur si duhet. Përëndaj, një kërkojmë që procesi për mirësimi tonë dhe arritja e kualitetit të adurimit si duhet dhe lidhja me Alonjën Leualat të jetë në, në një fazë, në nivel më të avancuar se që jemi tani, duke pas parasysh, mësimet, ligjeratat, që për i marri mundësin që e kemi për të qenë mëndryshe. Dhe duke u lëmtuar, duke së dhuar për shkacet e këti vonimi dhe këti devalimi, atërë e shumë se si duke të ka pengesa, po sa të largonë mundet pasaj lirë shumë që çarkulan yeri në drejtimin e duhur. Nëse kurçi u kam përmendur këto pengesa janë të shumta, por i kemi përmbledhur në pesë kryesore, të cilat pastaj mund të jenë dhe si burim i pengesave të tjera. Dhe deri më tani kemi pasur rasti që të flasim për dy pengesa. E para ka qenë pasimi i jebshit dhe e dyta ka osi dhe rrëmuja në jetën tonë. Pengjesa e drejt që me lihen Allahu dos klasonte për ta, të, është një pengesë e cë të cilën e konsideroj e plotësuese dhe gjithashtu ndihmuese asaj të kaluarës. Do thotë janë deri dikon të ngjajshme, por në shumë aspekte edhe dallojnë mes vete. Do gjithashtu duke pas parashysh se si kjo pengesë është shumë e theksuar e kam pata sushëm me enda nga e kaluara që mos të ketë përzirje. Dhe ju kujtut kër i kam paralemru pëngesat në fillim atje, pëngesin e tretë, e kam përmenur se është mungesa e planifikimit kvalitativ dhe të duhur për procesin e përmirësimit. Ne i kur po përmenim këtë termet të nërua lezër dhe motra, do të të kaosi, planifikimi, Po thuajse nuk po na tingëllojnë si terme fetare. Nuk po na tingëllojnë si diçka, ne na mësuan me nin xhami, ne na mësuan për planifikim për menaxhim, ne na mësuan për gjëra të tjera të kësaj natyre me ndërgjuën, ndoshta në profile të tjera të shpjegimeve diku në teatr. Nëse xhamiat fliten atje terme të tjera, që kanë të bëjnë me imanin, me takfan, kanë të bëjnë me xhenetin e këtyre rom. Këto terma që un po i përmane dhe me to i kam mërtuar pengesat janë vetëm nocione, janë terma vetëm që po i përdorim në kuadrata ashtu që ne i njojnë, i edhe, e njohim, nëse shpjegimi i tyre edhe apo definimi i tyre është thersisht ndoshta apo në masë të madhe dallon nga ato shpjegimet e tjera që e ka në mruasin e, mrua, e përbashkët të këti problemi. Andasot, shpeshen e në gjithëm fjanë në planifikim. A ke planifikua për këtë, a ke madje edhe përgjera nështëta më të thjeshtë atjetës, njerëzit e preferojnë madje e konsumën të dëmëzëshëm qështin e planifikimit. Me planifikua madje për pushime. A ke planifikua ku, ku ki më shku në pushime. Dhe pasaj, kur planifikua të vendi, planifikua të pasaj edhe, do të të bugjeti i kërkuar, plan Planifikimi për ndoshta ndërtimin e shtëpisë, planifikimi për biznes e kështu me radhë. Nuk janë këto temat tona, janë të rëndësishme, por çështja ka të bëjë me një natyrë tjetër të planifikimit. Ne jemi nisur dikon, apo njëtë në kësaj bote, dhe ne kemi një rol në këtë botë. Dhe nganjëherë të kërkuar që ne Mrenda një afatit saktuar kohor Të Rahatomi për disa problemeve E kërkuar është Ma dje është interesantë edhe Ajetin aj, aj e surën hadid Qua kam përmenë disë hara Më mindin kur vonohet Vonohet realizimi i qëlimit Më mindin kur vonohet Luajtja e rullit e dur Më mindin kur vonohet Përmirësimi i kërkuar Atë heret, trajtimi i kurëanor Për baltivonimi është shumë interesant Ashab të pejgamberit sallallahu aleyusallem E dini Se qëfar sakrifice Qëfar mundi dhenë duke qenë meke Ishtë është dishka me të vërtet Dishka Që ne mundem vëtëm të flasim për te Por shtirë për e to të e dhe të dilet me atë Suksesi dullin ashab të pejgamberit Salëllasam në meke Sakrifizit në të gjithë dhe fushat Sakrifizit në plët kuptimin e fjales Me që thatë Këtyre ashabve të pejgamberit Salëllahu al-Sallam në një moment Kurani i u drejtojt në mënyrë të qudetshme Spa ku për neve Allahu gjellewalë në sun hadit E qersur e mekes Edhe Në disë të transmitime Ibni Abbas i radiallahu në thatë Nuk e di se kemi kaluar Në të të katër vite nga Dallia e peigamberit sallallahu alaihi wasallam dhe Allahu xhallahu ala yu tha alam ya'ni li alladhina amanu an taksha qulubuhum li dhikrillahi wama nazala min alhaq Allahu yu tha ashab na munyr pyetse porqë pyetje nuk është për përgjigje por është pyetje çortuese dhe me një me një aspekt edhe kritik për këtë kategorit njerëzisht që po ju zbret në këtë kohë kjo ajet. Qëfar të të Allah, Zujal? E lem jëni li lëdhine amenu, në tëkëshëa kulubum li dhikrilla. A nuk ka ardh koha, a nuk ka skadu afati, sa so afat pëtë njo, që këto zemra që i keni, ti përullen dhe nështronë Allah, Zujal, Lëvala. Realisht, kur keni më jetë dërzu zemrën Allah të parezirë, Kur kjo zamër dhe brendia juaj do të jetë e porulur dhe në shruarot kur kjo pyetje e bër kujna, atyre që digjeshin në meke për këtë la ilaha illallah, atyre që braktisnin dhe hjeknin dorë edhe nga komoditeti i rahatia madje nga pasuria për fjalën la ilaha illallah. Ata të cilët ishin në gjendje në mënyrë të ndryshme ta përkrojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, atyre Allahu ju dreituam me këtë fjalë. Andaj të rrozë Procesi për mirësimit e ka një afat të caktuar Kalimi nga një faz një faz ka afat nuk është E të rjeta aja që duhet kushtuar diso gjireve caktuara Kalojnë ato Nga se kemi me umar me pun tjera më madhore Ka vese që jenë banalet për menë në mës diso viteve të Hyres në islam dhe kuptimit të drejtë këti udhëzimi Prandaj, ne duhet të shkojmë diku. Për këtë shkuarje, kanë një kanë një synim, është një qëllim, është një orientim, është një afat kohor e kështu me radhë. Nuk mund t'ia ja dalim nëse nuk planifikojmë se si duhet. Mund djersa e këtij planifikimi bën që njeriu pastaj të vonohet me afate kohore. Mund mund djersa e planifikimit bën që njeriu do të thotë mos të ketë të duhur të orientimit të ti mbrenda qenjës të ti. Unë e kam këtë penges, unë e kam këtë mangësi, unë e kam këtë problem, dhe kjo duhet shëruar kështë, si kështë të të të cekim. Prandaj, po flasim për mangësin ose mungesën e planifikimit të duhur për të përmirësuar dhe për të uruzuar dhe për të përmirësuar kvalitetin e adhurimit që i akushtim Allah të manduar. Përmendë e në fëllim se të ndryshme jenë definicion e planifikimit që e më bërë Por jam munduar me e përmendë një planifikimit që i përmendë disa elemente shumë interesante E që është i natyres islame, planifikim i natyres islame që neve na duhet Andaj këtë planifikim ose këtë definicion i këti planifikimi ka përmblidhë në vetë në vetë vet, disa elemente që do t'i përmendim dhe në masë të madhe mungojnë këtu elementën jetën tonë dhe mungese e këtyre elementeve po e vështirësën procesin e për mirësimit edhe po e vënën ate për qëfar planifikimi bëhet fjallë? për qëfarë? qëka kemi përçlem me këtë planifikim? definicionit dhe do me thënja dhe kuptimi i drejt i këti planifikimi është si vijanë Djetarët e kam përmen duke thënë Se planifikimi i kërkuar e që mund gan E kur të mund gan bëhet penges Planifikimi i kërkuar ashtë Përdorimi i arsyës dhe logikës dhe i meditimit Për të vendosë qëlime legjitime dhe të kërkuara Duke përcaktuar mjetet e duhra dhe të pranuara fetareshtë në mënyrë që të shpenzojmë dhe të japim mundin e duhur për realizimin e qëllimeve të caktuara dhe në fund të utimit të ndërlidhim qështjen me caktimin dhe dëshirë në lau të mëdnuar. Që kjo është definicionit, ta është ka me e zbërdim e kuptu më drejtë. Planifikimi që ne po e konsiderojmë se po nga mungën dhe mungesa e ti po nga shkakton probleme I pas ka disa elemente Përbëjt për disa përbërzve caktuar Disa elementeve që përbëjn Këtë planifikim që ne vëna mungën Dhe do të asë qarej ma vonë Me lene allatë mënuar Se Kurani dhe suneti pejgamberit Sallallahu alesem janë të stërmbushur Me kërkesën për planifikim Që ne ndështë a nuk e gjej me këtë term Nuk e mërën si termi Po në me këtu kuptime Kurani është plat Dhe suneti pejgamberit alesem është plat Sigurisë komisisek, inshallah shaq mund për të përkat. Andaj çka elemente të këtij definicioni e që neva mungojnë? E para të ndryshueshme që që vije drejt në këtë definicion të këtij nocioni, të këtij koncepti të rëndësishëm që po na mungon, është përcaktimi i qëllimeve dhe objektivave që duhet me u realizuhet në jetën e kësaj bote. Ato janë të ndryshueshme. Janë fitore, janë fitore, janë mujore këto kramëcic dikon tjetër. Mir po realisht. Qëllimet që donë me i realizu në një jetë në kësaj bote, për shamba. Ka kaluaj muaj Ramazan. Dhe tashmë po kalojna edhe muin e dytë pas përfundimit të muajit Ramazan. Realisht me shpejtësi po afro te ramazanit çfarë qëllime ke përcaktuar që donë me i realizu ke planifikuar me i realizu ato qëllime deri në ramazanin për shemb so që shambu, sa ke planifiku me përcaktuar nivelin e leximit kuranit që të jetë stabil deri në ramazanin So hadithë i kje plan me imsu Qëllim është kjo të Pastaj gjithashtu Nga namaz i natës Që e ke pas të eksua në Ramazan So planifikan me e majt stabil Qëndrushum delin e Ramazan në arshum A gjërim në file E kështu mëral Kjo në raporte me Allah unë azogjel Në raport me, për shambull, me vet vetër në avancimin personal, të shkollimit, të studimit, të, ndoshta, pjesmarës në trenimet saktuara, e kështumërëat për me e, rritë kualitetin e, ndoshta, profili që e kje ose e ose e të tjereve, në aspekt shocëror, planet familjare, raportet farefisnore, atu fëqinsore, sa ke planifiku që, për mesteje të tjeret me e kuptu obliguashmin e namazit. Sa, apo se kim plan, kejtën me rastësi, s'ka këtu planifikim. Sa, ke planifiku pe djemë vetëri që jenë sprovu me drogë apo alkohol, nga shokët e tu që ti nje ke, ke plan, e ke si objektiv, e ke si qëllim, si sënime ki mre një vjeti me punume ta që me jik dur nga ato. Ti këtë planifikuar, nuk po flasë për rezultat Plan i otë të cilë e është ato E këjë nënkuptën Krajit ato që ti e bën Njëtën të nda Andaj përcaktimi i qëllimit është Elementi i parë i planifikimi Që përna mungan E dyta është Përcaktimi i Prioritetet e njëtën të nda Ti ki qëllime, po këto qëllime nuk janë Njëtën nivell Duhet me i përcaktu Prioritetet njëtën të nda Sikur se e mësej pejgamberi sasën i muadhin, radi Allah anhu, që ka e nuk e quajti këtë, o muadh, une po të i përcaktoj të i prioritetet, nuk e quajti kësus i sikur qëtë sëtë, por praktikisht këtë e mësejn, nga se mërëndësia është përmbajtja ju e mërtimet. Andaj sot, do shamu sot kemi problem në përcaktimin e prioritetetve, edhe në adhurim, edhe ndoshta në dhenje, edhe në në dhenje dies e kështu Shikë, subhanallah, si e pregaditi muadhin, edhe këtë kemi përmenë më mon, thë inë në kete ti kaumen min ehlil kitab, thë ti përshkën të kënjë popël që është ehlil kitab. Andaj, nuk janë këta njerëz që u mungan dituria për fej, këta din për fej, nga se këta janë idhtarë të librit, këta kanë pasë pejgamber, këta kanë tevratë, ne kanë i njilin. Andaj, La tejet e para që i therrët në të kush shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammeden rasulullah. Dëshmia se nuk meriton të adhuras askush pas Allahut dhe se Muhamedi alayhi salatu të wasalam është rob i dëguar i Tij. Në qoftë se të përgjigjesh në këtë, shikoj tash për shkallëzimin. Në qoftë se të përgjigjesh në kët, atëherë ti Lejmërej ata se Allah ua ka bërë obligim 5 kohë të namazit Në qovës edhe në këtë përgjigjen Lejmërej se Allah ua gjithë lewala Të varfët të tyre U ka bëhak në pasurinit të pasurve Që të japën zë qatën e kështë më ratë Andaj Nuk e dërgaj dhe shka gjindu Por I adha një plan Si duhet vepruar Planifikim është Me e njofë natyrën e njerë që kje pasë punë Kjo është planifikim? Kje planifiku Nga se në qofë se në Ehli Kitab Këta të herë une tashë Ndërtoj strategji nbi këtë njohë jetimen Nuk flasë me banorët e jemenit Kër shkoj mua dhe që ishin Ehli Kitab Sikurse me banorët e mekës Se banorët e mekës ishin idhujtar Kam problem me idhujtari Ndërso banorët e jemenit e Ehli Kitab Ata e din ku shënë musahu, a alisam e din që ka është libri, e din se Allah ka të rukur pejgamber, kërkot një mënyrë tjetër e tërtimit të tyre. A nuk është kër planifikim? Pas taj në kuadët e planifikimit, ja përca këtaj prioritetet e para kja është, pas kësa i shkan kja, e kështë më rratë. Andaj, kja është e qëka e mësaj pejgamberi, sallallahu alesallam, muadhin radiallahu ta'ala anhuapta. Andaj, përca këtimi i është pjesë përbërëse e konceptit të tortë planifikimit që po flasim për te. të. Gjithashtu, të ndërulëzor elementi rëndësishëm i, i këtij koncepti që për të po flasim është shfrytëzimi i të gjitha kapaciteteve të mundshme. Ti kur don, më e keni qëllim dhe ky qëllim në në përcaktimin e prioritetave e ka zonë një vend, bëja gjenat atje. Tash, a din me i shqizu të gjitha mundësi që i ki ti për me rëzu këtë qëllim? Në zakonisht, anë kohemi se nuk mundemi. Duke mos shikuar fillimisht në mundësi që i kemi. Duke mos shikuar në të gjitha rëthona që i kemi. Për shambull, a ashtë qëllim i besimtarit njëtën e vetë furnizimi me halalë, Onë kam qëllimin jetën time që asnjëherë do të të ose kam qëllimin jetën time me i siguru vetes time do të të fitim halal dhe me kët fitim me ushim familja është ky qëllim jetës qëllimi është në çuf se shkojmë te e dyta a është prioritet ba e gjithë prioritet nga se ushimi dhe pija dhe vendbanimi dhe veshjmpadh janë prioritetet e jetës ora andaj është prioritet Në regull e kuptej se e kam qëllim e kuptej se e kam prioritet mirë po kër vjen kuha me i shpenzu të gjitha mundësit për me garantu këtë të dërzojmi s'ka halal kërkun s'ka kërkun punësim s'ka kërkun kështu e kështu më rab kjo vje për shka këse nuk jemi unë me pre një vikus si duhet duke i shpizu të gjitha mundësit që i kemi për e pas halal nga se so është e mundëshme është e mundëshme Po njerëz që punojnë dhe kanë fituhen, hamdullila, por që asë njerë nuk kanë pasë ndoshta nevoj, nevoj kanë pasë, po janë ruajtur dhe janë kujdis, që ndoshta asë njëherë mos me trukit në dyret e kamatave të nërshme. Por me rrujtë konceptin e fitimit halal. Ko njerëz që për kunder borqeve që i kanë dhe angazhime dhe investimeve, asë njëherë nuk mbetën borqën zëqatë dhe garantujnë fitimin halal. Ka një që nuk kanë firma, nuk kanë do shta të hyra të mëdha, por i shqyzojnë kapacitetet e mundshme dhe i kërkujnë nuk të dura dhe arrinë me mbjetu me halal. Por kja të halali, gjitha shtë të të qështja e kërkimit të diturisë. Qëllim i jemi është që une, për shambull me përsaktu një qëllim të saktuar, që me emsu Kur'anin përmeshë. Me e ledzu këtë tëfsir Me e ledzu këtë këmën të haditheve Qëllim E kam brana një vitin, brana një 6 mujë Kjo qëllim jam i Kur vijet të, të këqështja prioritetet E kam në shkall të 2-3 vijet Më njërë pasaj e pasaj Dëmonë, është një prioritet Së paku për këtë vit Kur vijet punën të mundësit Po në së kom ku opto Ndërsa 20 km Ando është ta man njuk ose man veri Munet me e bo ato Por ajo nuk është Nga se tek ne mundësit janë të ndëllida me luks Jo me lodhja Andaj në momentin kur një mundësi E rezikan luksin ton Ne menjene themi kjo është e pa mundëshme ndërso, ndërso luksi nuk ka dhe mundësit Si kurse ka thonë Jahja ibn Muad Qfarë thë Jahja ibn Muad Tha nuk ka mundësi Shikon, nuk ka mundësi Të kërkuat dituria duke qenë trupi përshushum Kësht është Mundësia e kërkimit dijes nuk është ndërlidhur me gjumin, nuk është ndërlidhur me lodhjen, qase këtu nuk hin kalkulim kur bie fjala për kërkim të dijes. Njerëz kanë shkuar me migra kilometra me han i hadith. Edhe nuk është dorzuar ndonjë se që na mundsina, as kemi ara plana, as kemi karmë, as kanë ashtu. Apo andaj këtu mjetësi kanë konsideruar pengesë për marrë qëllimin, qase kanë gjetë mundësi tjera, gjeje, gje, gje mundsinë. Nga njerë e për shambu Ne Dinëme më bëve primet saktuar Anë fe duke arsotuar se spata kënë me vet Në këtuhet njerë e njën nga djetartë bashkor Dhe kënzërëm nga shambu njët dëvëshminit të kësaj kohë Sheshen kitin Allahua ruajt E pa të nëpytur njerë e një familje Një njeri ka marë familjën e vet Dhe ka shku me bo umre Dhe dini se njeri ju Po sa t'i vesht i hramat Ta është më ka tjetër status Nuk je bashkë i lirë Që ka dush me e bu Nga se i hramit ku fizën I hramit ta ku fizën levizjen I hramit ta ku fizën gjithashtut edhe Do ta dveprimet e caktuara Nuk bën kje, nuk lehot kje, kështu me rad Diri sa të përfundan Në më thonë që është i hramit Tesha pet ku i bardh që veshët Me rasin e kryes e haqës e umrës Filën me Kufit caktum, apo Ajë që do me shku me bo umre në meke nga ana e medines Të gveni që e të rdhull huleife është një ven aty caktuar Aty është kufini Don me vazhdo me tutje me umre Do të me i desh të eshat Dhe me vesh petë kën e bardh I cilë është shenë se ti ke hy Në statusin e adhruasit Të caktuar umre apo haq Dhe aty e bohet njeq Le bejk Allahu me umre Të përgjigje mo Allah ty me umre Të përgjigje mo Allah ty me umre Dhe prej këti momentit, delit për në umreja, ka regula. Smush kur dush me hikë, nuk banë nga sjo shkelje. Edhe kështu me ratë. Dhe a njëri ka, e ka ditë këtë, e ka vesh i hramin, gjithashtu me njetë të i hramit është futë edhe gruja ti dhe ka pas me vete një fmi. Dhe kër kanë fillu i hramin, moment saktuar Allah edin, si pasojnë nështë a vapës, në lodhës, shkacet të ndryshme, ka fillu të përkeco gjendje shëndetësore e fmiutë Dhe si pasoj përkëcimit të kësoj gjendje, ka fillu të shqetësojmë prindin normal, nga se ta shfa do ndodhë, jemi një hrama, dhe në moment saktuar, në moment saktuar, do të ataj kanë pasë e fëmiju ka nevoj emergjente për intervinim mjekësora. Dhe në atë gjendje, pa pëjtë diken, të ashtu kush mund të kupten këtë emocionalisht për fëmija, Pa për diken sa bëna me dalë Se me hrama Ose si është regulli i daljes Nga se realisht nuk bën me shkëput i badetit Ti ke hynë një badet Gjitha këtu i ka shkëput Pa i shikun mundësit Me kry punën malon Pasaj e këzdoj mundësit I ka ru Apo i ka neglizhut të gjitha këtu Dhe ka dalë jashtë kufinit mekës Për spital privat E pasaj është vonu shumë Nga se ka fillun të tavafin e 23 Dhe ka bër shkëputi Dhe du të më bë qëta gjiro, ka boshkutje e shkeret e ndryshme. Pasit që fëmiju është vërdujë që s'ka diqë ka shqecu se, je ka ndonë dërsa një medikament saktuar, është qecu gjendja ti, tash i karon men e i hramat, edhe ka thirë me e pytë djetarët, që ka me bëma. Dhe ka që du me e pytë këtë djetarë, apo që për te përflasim, qëfar të bëjt tash, a ka ndë një mënyrë me e konpenzun umrëntime, apo me e dhe para se ti ja përgjigje se çfarë duhet bërë sekond për këtë zgjidhje, ai dietare përdori, do të thotë, ë uh, kët kët rast si shansë mund si për të na këshilluar për këtë pikë që po flasim. Ti që ke dalë nga Mek, nga Çabaja dhe ke ndërpë umë ke boshkëllje. Në nën teatër ti po arsyetuar se si këtë e ke bërë për ta dërguar fëmin tim e mjeku dhe këtu kur kush nuk po konteston a i ke përdur të gjithë thamë mundësit e mundëshme që me erahatu i badetin edhe fmi unë ton? A ka pas mundësi njeri që me një interesim minimal edhe me dalë nga i badet i faqe bord, edhe me pas lehe me shku, a po këtu kur bje fjera për mundësit që kanë të bëjnë me adhurimin dhe Allahot, këtu ne nuk lodhemi shumë me kërku optëm. Ma shumë kërkan një mjek ma kvalitiv privat, Për një flamë dhe vetën Se që kërkan përgjigje të sak nga hoqa ku duhet me vetë A se fesja bëna kalajna, ka lajna Ska mundësi që shtu imë na Ndërsa për pun tjera është edhe më vështin Dësë një gjinë e mundësi Dhe kjo është aja pjesë e këti planifikimi që një për po flamësim për te Apo? Ti, si ke planifiku ti Për me i shkullu fëmite tu Si ke planifiku ti me erujt Gjënërat në arshme, familje, a ki plan Vë A ke kërku mundsi, ç'kjo është problemi ato. Ai kenë ashtër mundsi të gjitha të mundshme, nga sënaadim, sheria ot nuk na e vendos uh, litorin të fyty edhe s'ka me lëviz. Kimë kry? Nuk është e vërtetë. Nuk ka, wallahi nuk nuk nuk nuk, nuk, nuk ka, nuk nuk, nuk ka sikurse islamin kuptim të lehtësimeve. Nuk ka. Para mëna, ne çu se rrezikohet jeta njeriu dhe kërkuat nga i dhënë shumë me thënë endë një fjallë të keqen ndaj Allahut edhe këtu ishtë të mi bon rrugdalje të gjitha i badetet kanë rrugdalje por kur? kër shteren mundësit me kryqish duhet ndaj ka thënë pegamberis osallim, salli ka imen fe illem të stëti fe ka iden falun këmbë po nuk pate mundësi i kështer mundësit, s'ka mundësi o lu Nëse s'kim mundësi ullër, atër falun krah, i shtirë, nuk prish pun. Por, qështë është tek mundësia. Pra ndaj, penges reale në përmirsimin ton është se ne nuk i njojmë mundësit asë tonat, po asë të rëthanave për t'i përdurë në favorin tonë. Por, dorëzohemi, s'ka mundësi, problem. Problem hoshtë me rrëtë shikimin të në kjarëm. A i ke këqyr mundësit që shëmë përmurrujtë? Për shambulli ki tri rrugë me shku dhe i vend sakt Pëse i bjenë rrugës gjithë në që ka ma shumë probleme? A është e një rrugë së më ka ranë menë, po s'ke menu me të ranë menë. S'ke menu ti me, s'ke me pa menu, e kështë e pa që ka mundësi. E kështë të më radhë. Pra ndaj, definicioni i planifikimi që pa e kërkojmë, përshimë vetë në vetë edhe, shuizimin e kapacitetet e mundësive që i kemi, e që janë të shumë ta, për tja dalë. Po në qofë se nuk kemi planifikim i objektiveve dhe qëllimeve, pastaj renditja e prioriteteve dhe gjithashtu njohja dhe shfrytëzimi i mundësive që i kemi për me realizuar qëllimin e caktuar. Dhe gjithashtu prej uh, pikave të rëndësishme që i përfshin. Definicioni i planifikimit është përcaktimi i mjeteve të duhura për realizimin e qëllimit une dëshiraj me mësu Koranin, une du me bo këtë që kam duhet mu të duhet kjo, kjo mjetet nuk duhet me me nduvesht të mjetet por duhet me i legjitimu mjetet fetaresht për me muhet me i përdojrë për razime që nime të saktuar ato. dhe pesta kur kejtu i ke bo shika, e ke përsatu qëlimin i ke rendit prioritetet i ke shudzum mundësit i ke njoftë njete që qënë dhe atje, dhe në fond nuk është arrit e a që duhet lërshëm, me garansë, thuj, kader Allah, tërën, caktimi Allah, të. kaqë, Allah u kadash për me u krypunat, të gjitha këto binë në uj, ndërsa gjithë mund e kemi, arsuetimin dhe rrugdalen kujdestare, kader ukon, e haram është me thonë kader ukon, në qësës ke kalu në këto katër faza dhe etapa, tërën. Dhe kjo është ajo që ka të bëjë me planifikimin. Kjo pengesë andaj besimi në Kader është lehtësim për neve. Allahu xhalleu ala na e ka mësudh besuar në caktimin e tij për me na lehtësu jetë në jetën e kësaj bote. Çë mos të gjunjëzohemi për ballë dështimeve, por ato të na motivojnë. Allahu këtu e ka caktuar, kjo është më e mirë për ty. Vazhdo tash më mirë motutje. Por fatkeqësisht si kurse të sejka dëndes në kaluar, koha dhe shumë begati, që Allah na i ka dhënë si rëthona lehtësuse për neve dhe për krahje, nga keqkuptimi tyre dhe më shëzimi i dur, na i kemi shëndruar në rëthona rënduuse, dhe i kemi shëndruar në barë të rëndë, që na penguin me esë për para si duhet. Për ndaj të nërodhëzër, kaderi besëni, është begatia një nga begatit më të mëdhaj që Allah na i ka mundës uopë para mendesë, si është e jeta juon mos me pa ditë natë që jenë pun caktum, Vëllaj, shumë eftir, shumë në punë të caktuar, thonë. Vallaj shumë e vërtirë, shumë pranimatike. Por ne nuk e njëjmë begatin e kadelet, nga se nuk jemi të gatshëm apo ose nuk e kemi sa duhet të zhvilluar funksionimin e këtyre në katër pikave para provokata. E këtyn ka këti çeti këto katër se qëllimet, prioritetet, apo mundësitë dhe shkaqet të katër hynë kuhin këtu, hynë në kohadër të asaj që është e kërkuar nga robi, e ko robi e bën atë që është e kërkuar, a me ndonë se Allahu nuk të ndihman, për qështë nuk të ndihman Allah, të, të ka ndihmua Allahu gjellora shpesh herë, pak ndoshta përmbush asnë nga këtë kushte, veç me të motivu, me të simulu, për mos më ndonë se kjo ndihm, pas e bepe bëhet regulli jetës, jo regulli jo, regulli shkështu Por arsimet bëhet ngjë me tangj dorën. E nafat që ti shtjes për arsimet e caktuara i kemi shëdu në rregulla. E dini era ishta mësua dhe kalova. Ky o rahmetullah, maso ky rregull i jetës. E dini era thremu dishta punë rre që dhe më qej Allahu riskun. Por ta ka thur se ka dosh me të num kët fazë, desot ngjitesh dikon, ama ky është rregull i jetës. Rregullën e në kupton punësim, shkollim, marrje sevepeve. Andaj na kanë i muke era si për arsim, na kanë bu rregulla të punë. Regullin në kuptan këto katër pika Qëlimin ku dënë me shku Apo, sa është kja prioritet Pastaj, mundësi që i kam me realizu Dhe gjithashtot mjetët që mduan E, këto i kam përmledh Dhe normalisht, ka mundësi nga njerë me gabu njerën në mjetët Ka mundësi me i mungu, man, mundësi këto ketë eksistojnë Por e ke bërat që duhet Përëndaj, të nërëllazër A mundë njerë të shambull Nuhi a.s.s. Për këtë po flasom. Noja Alayhiselam. Allahu Jellehu Olethu, "Wama amana ma'hu illa qalil." Shum pak ishte ato që besuan Noja Alayhiselam. Noja kishte çëllim të ftonte popullën vet në, në fen e Allahut Azza Jelleh. Por Allahu Jellehu Olei tha, "Mjaft më. Nën çnë tas dadviat, ai Es në bosh të këtij plani o jo vllazni 950 vjet dhe nuk ndalet derisa Allahu nuk i thotë ka marr fund më. Tash kalojmë në fazë tjetër, planifikimi i shpëtimit individual. Deri më tani ishte planifikimi i shpëtimit kolektiv, unë po duk krajt më i upshtu. Dajë që e ke dërguarsh pëtimtori i tha, "Kta më ju ka skadua fati. A je dim se ka bër këtë punë? Ajer Zoti gjithësis?" Tash ta planifikon ti për më shpëtu ti dhe grupi yt dhe filloj me ndërtu anijen. Kështë e qëllim shpëtimin, apo? Dhe ky është e prioritet për te. Ta. Dhe tash paramendane, po pëllit i po zhujtët në shirkë, dërsa i po në gjedë rasa. Dhe këllë e realisht i bje se kënjirë nështë ka pas probleme në përcaktimin e prioritetit. Aje kështë e prioritet thire në fejë. Kur s'ka dëja fati, s'kamo Allahu i tha juaj nga me të ati Nëse kemi këtë drejtë Prioritet për të u bëqfarë Në dërtimi a njës tash Kjo është prioritet për mua Munësit për këtë Kjo grupë që jemi besimtare pak Qeta, Allahu i tha ju që të bëne Qeshtnin banorët e vëndbanimit të nujit Nuhi vetë të më ndërish a njës Po së ne bëndi këtë pun Realisht nuk mund të bënd të nujit por i studojai mundsi qi kishte dhe i ndërmori masat e dura, mjetë që mduan, mduan ndrasa, mduet kjo nga se po duan nie me bon. E pra nie duhet kjo kjo. Dhe ja doli. E kur filloi uji të dal, dhe të vërshën nga gjitha anë dhe të dhe dhe, dhe, dhe, dhe të shtrihen gjitha vendbanimin e popullën ujt Allahu selam. Çajojani është ndërtuar me një dorë. I Adoli, i Adoli të ndërluazur, me i shpëtu volve të ngalta. Para mëna, do thot Allahu Xhellahu Ala thot se e kemi hap qiellin. Don dallan, dallan kur ti e kimi kofer me vrimë vrimë vrimë. E ka në chim vrimë edhe e lëshën kapakuj. Nga ato vrimë dal në mënyrë të koordinuar ujë, duke mos edhe në e dhën kur ti e hap komplet ata dhe për përsisht e hut kët ujin apo dallon ande Allahu nuk është nuk nuk rashh, ju s'ka rashh. Por qielli është hap dhe është derd ujë qiellit. Allah mia, aty çka do më thonë kjo? Që skuani që përballon kësaj pune Allah. Të më ndërtuë, më ndërtuë firma të më prestigjioze në botë, anien sunim vieton kësaj pune. Leramot do të thot kur funionon volt Biri ti hypin në majet kodrës Dhe tha këtë smrin Realisht nuk ishtë dash në mrija tje Edhe ate përfriu dolga Nuk ishte majje mali Që pat mundësi me i rezistu ujit Të gjitha u shkatruan Të gjitha u gjynzuan Mbeti vetëm ani e ndërtuar me një dërt një pejgamberi Pse? Pse ja doli kë? Ndërso ka plët anije që jënë shumë matë forta se e nujte që në posja dalin Dhe ka shumë matë fuqishme Po ato zhujte në thërësirë të detit Andaj, aj i bërja që duhet dhe në fund tha Lëtë vendosë Allahu që ka dëndë se unë e përfundova timën ato Unë e përfundova timën Pra ndaj edhe të nërëllazër Allahu gjellëvera mundësoj që Të lundran me qëtsi dhe ra ati Apo pëthuaj se ishte shë Nuk absolutisht nuk i bënin përshtypje Kësoja nije Modeste as valt E as uja as as gjë Edhe ne pëthemi po Ndërmera që duhet Bëna që duhet Gënjëre rësion mundësit Komplat me bu një pun Por ti bëna atë që është mundëshme Planifikoja si duhet me këtu elementi që i përmenda Edhe në fund më stuji une Allahu është ajë që më ka ndihmu Allahu është ajë që në ndihmu e kështu të veprojmë edhe në punët e dunjasë, edhe në punët e ahiretet. Shikasso bukur, pe i gamberi s.a.s. në e përmludhë tërë këtë një hadith të njërë për neve, ku i tërguari s.a.ll. e që më tha, el mu'minul kawi, khajrun, wa e habbu inda Allah, min el mu'minit daif, wa fi kullin khajr. Besimtari i fuqeshëm, e i fuqeshëm këto nuk është muskulator, asë nuk është besim do të tatë në në konstruktin fizik të ti por i fuqeshëm në këto elemente i fuqeshëm në ndërmare i fort në kështë a i dëpt kjo është i fort në synem kjo është i fort në për sa këtim kjo e din për i fort në mundësi i fort në mjetë i fort është më i dasho edhe më i mirë të allahu saj që është i dëpt i dëpt qëfar kuptimi i dëpt jo në konstrukt as pasuri po i dopt në ndërmarë në këtër pika që përflasëm e pas të i pegamberi s.s. i tha i staim billah wa la ta'gjaz më bërshëthatu në Allahon, azo gjall dhe mas u darza, mas u anka por ndërmeri masët e duhur e që janë këtër pika wa in asabbe këshejën të i këndërmarë këtë masët Ti e boj fort, kej qka duhet e ki bo Wa in e sabbe ka shejun En qofse të godet Diqka që ti se ke prit Nuk është arrita e që duhet Kjo është e mund shpër me ndod Gësë Allah do më në të rgu se ndodhe e qka dëna Jo ti Fëkull, fëla të kull Fëla të kull Mos ga bo me thonë Leu enni faaltu këdha o këdha Mos tu i pas kësaj, sikur ti ke qenë bër kështu edhe kështu. Kur ndodh kja, kur kje arsye për kët kur e ke bëra çu duot. Mos tu mos u kot eksavos, të kam orfonde, ato çka ke mund të bëj të ke bë. Kuptoe se ç'së ro dhe ka të bëj me caktimin e Allahut. Andaj thuaj qadar Allahu ve mashaa faal. Allahu ose ka caktuar dhe ai bën çfarë të don. A ne këtu në elemente planifikime që po flasim për të? dhe mungesa e këture elementeve në jetën ton po bëtë pëngesë reale për gjithë ato që i ceka maheret më praktikisht mjo tërgullën nërruar më praktikisht krejt që ka thash me dy fjall për të vërduar matutit me pikën e fund të kësa ligjërat a e deni për çka jëmë të full këm plat krejt dhe i që thash për çka jëmë të full krejt procesi silet me së dy pikave pika A dhe pika B. Krejt është mes 2 pikave, A dhe B. Se u dufë me zgodë diri tash, që me pasëpastej mundësi me e shkurë tukë sotë. Ketë është pika A dhe pika B. Dhe mes tyre është një vi, një koridorë, A, B, edhe koridorin me syre. Krejt që ka po flasë që të tri e, tri elemente i ka. Pika A, qëka është? është gjendja jemë, ku jo më në ulorë aleshtë? Pika bë, ku po duane me mri dhe koridorin me styre, që është me mri që ka opto? Që kja është? Aj që nuk dënë ku është edhe nuk dënë ku po duane me shku, problemë është i mi kalzu, ka do të mirë Allah. Para në njëre përshamë të ti në telefon, dhe të jam të dorë me shku di kun. Që është mi aboha Allah opto? Pa as nuk po di ku ihe Allah, as nuk po di ku me të me shku. Qështë me të kalzu, ku të me shku apë? Ska! Ska udhëzu, së mbët, që di me të kazu ka më shku. Ska kështu. Ashtu pa mund shme. Andaj, unë jam në nivel në dies këtu. E di kach nga Koroni, di kach nga feja, di kach nga namazi, di kach nga kjo, unë e kach di. Të e diturija. Unë duha këtu me mri. Një jetën time më mduhet që Ti arriti këto informata Unë nuk ban me dek pa i di që të pun Qëshme të zban Nga se nuk e kry misionin Temë këtë botë si duhet Unë e jam këto Me adhurem Nuk ban me ka që adhurem Me i dojnë allotë për porra A shumë pak Du këto me mri Unë i kam këto vese Apo Nuk ban me këto vese Me i dojnë allotë për porra Se më denan Unë e du këto me mri Të ke pasërti A ah, E di anë edhe e di bënë ka me që kjo pikë, që ish me shku që ka, që kjo planifikime, që kjo që ka përdojnë a me thonë a po. Që ish me shku që tje? Që ish me shku? Sa kohë nga duhet? Që amjetën e duhet? Si me përsa këtu prioritetit saktuara, në këtë do të dhëmë se ka shumë kërkesë, e kështë të më rralla. Në qovë se i këthejmë e asoj që të është më fillim, edhe me te po e përfundojmë këtë. Legjëroj atë personte për lënd mundsinë për disa pika edhe më praktike ngasë gjitha këto që është teori pa kaqë ndoshta ngarkuar me disa pika por shpresoj që shumë do të sqarohet inshallah në dysh në arsim kur praktikisht do të tregojmë se si një beçëmtar planifikon për meshkun Firdaws me këto pika. Çësht planifikojmë na me qënd devotshum. Unë jam i devotshëm sa duhet këto devotshmëria e do të mësojm rrugën e arritjes tek këtë qëllim praktikisht inshallah për para kësaj. Jë thashtë se, kërë klasëm për planifikimin, për menajimin, për organizimin, qëta këtu nga t'inglojnë si termet huja, apo, si dishka që sështë venin gjamimë për menajim, për, për, për organizim tjetës, për planifikim, sështu, në veç po huazojmë terme, qëta kemi më qartë në kuptu, për ndyshe, po i të rektujmë në basë të kërkesa dhe në ujeve tona që kemi. Andaj, e tseka në fillim se Korani dhe suneti i pejgamberit sallallahu alai sallam të nërullat dhe motra janë të mbushur me kërkesat ndajneve për të pika që i tseka që se i shamëll për këtë Jusufi alaihi sallam në shumë rasta shijet qartas planifikimi i ti për me e dalë fillimisht Doqë, fëllë normal, ju falendrua Allahu ta xhel. Por e dyta e dyta pas këto, doqë ju falërua vizionet e Jusufit alayhis salam. Dhe planifikimit të tij të sigurt në dhur e shpëtoi njerëzimin nga advakta. Ngase mbreti e pa në hundër që të gjithë e e në vlerësuan thënë ondër hesapi ndërse kuptoj shumë së rrëqë ju suferisom ja, se bëhet fjallë për një paraimrim që duhet më ndërmonë masa apo jena përbalë një rëziko dhe na duhet tash më ndërmonë masat e duora që me e te kalu rëzikon dhe si ju tha ha një ka gjvite pasta i depone një ka gjvite pasta mbjellë një kështot pasta i bë një kështot a sa shkë planifikima pasta i si njërë të mrekulushme e planifikaj se si me bërë shpërëndarjen e asoj që është dëpënuar në vitet e thacis, kur s'kishtë të mbjellur amë. Dhe me këtë është përtaj, jo vetëm popët në Egjiptit, por edhe njerëzimin asojkuen nga se nga të gjithë, dhe anët dëvinë njerëzit me marë dhe me ufurizu në Egjipt, nga sa atje ishte një njeri që ka planifiku që është me i kalu krizat dhe të laset që po i presin atë. Kishte plan që në mënyrë te e të urtë, të shpalosë Gjallërin e vetë. A ardhëm vlaznia ti, a mujtë i mjë thonë, a i njoftë i sufi? A i ka njoftë, a ta se ka njoftë i sufi në e nësëm? A i ka mujtë me thonë burra, a o një mjë sufi, e nësëm, sëmë dhekë. Po këta i historikës të mekon shumë e thjeshtë e prezentu me. A i deshe i me bo një plan, një strategi që me dëvërtet, në mënyrë shumë interesantë dhe të urtë me prezentu ullëtimin jetësor dhe atë që a bënë vlaz Tha, ku e keni një vla, a së është këtë planifikima? Qëlimi është i caktuar, apo? Pastaj, prioritajt e kështë që me i sielë prindit atje, por jo kastjeshtë, do në të me bu pak mandryshe, për me marë mësime, e pastaj mundësit, mundësit than, s'ma i shuzej mundësit, thënë qofë se së mabini vla në herën tjetër, të fele a kejle lekom, s'ka furinë zimë për mje, qëtaj kurzu, e mundësit e kam me u këshë du, e shuzej mundësit, Ata shkun i thano, bo, bëjon, mund një amin e lkejlë Në ka në në në ka nolë Nëse se lë qënë vlaun të në së ne hapë sen më omërë a, a kjo ra, kështë rasishta po ka plalifikur hapë më sopin Pastaj, kur erdhen që ish me nolë vlaunë Sën e nolë E murë një gotë atë të enë e vetë Edhe e vendosi ku? E vendosi fi rrëhli e kjihi E vendosi në barën e vlaun të ti Edhe pastaj dull një thyrs, e ju he leir, o ju delegacian, o ju konvaj, i në kumë lesari kun, në mes një u është një hajnë, një vjansë, nga ka vidhë. Ata thënë, e qëka është e që? Shë i ka këtë në plan, ka shku, aftër. Këtë, a i ka postë mundësi, i ka shizu. Pastaj e kanë gjithë në barëm e vlaut dhe vetë. Tha, kërë kujt i gjinët, këna me e burgosë, ha, se lëshojmë. Edhe e gjëtën të vlojti E murë lone vetë Pastaj, qka i tha? I tha Unë një më vlojtë Musumë rëzita Se ketë kjo është me plan E di që e më të bu A së është kjo mësimi planifikimit Asurja Jusuf? Pastaj, si e planifikaj Për me uzbard pavajsia e ti Kësë ka qenë të krasisht ashtu A i undrën po thao anisire boni këta e ka planifikuar se çu do të vjesit toata për me ashtu pa fajësin e kështër me radh kurset e islamit në rreth kurset e islamit që janë pesh shahadeti namazi agjerimi zakati haxhi janë janë mostra më e mirë e planifikimit që bëjnë për të namoze inkaj çu ora do të më falë Sikur se kam cikët dhe tekë regullë Eta planifikimi Planifikon nësak i muqu E kurdis orën Apo i merë mundësit e duora E ke prioritetë muqu Për saba para gjumët, para pumët tjera E kështë më radhë I mëndërmer mjetët e duora Më duhet më ramë ma herët Më duhet me kurdis orën E në të mjetët e fetara Apo dhe Bjen me flejt Koha e drejkës Do të me falë E planifikon para prakesht E ke po kur të me shku në dhëthim, planifikan të ashtë, a duhet me falë namazin këtu, apo atje, më s'pomik namazin, namazit mësën me kun, me kun edhe i regulumë, se kurse kemi të sekjo me kas, po arde me planifikim dhëtorët, qëka këmë e bo? Pas taj gjithashtë të zëqati, planifikim budjetor, duhet me ndi të hyrat e tu, a dy kushtë do të vala së nëgjejo në asaj, duhet me ndi, Sa so po inë, sa so po dolin, mos helbet E ke obligim zë qatën e duhet me dhonë Nuk ka pa Dhe kjo është loj planifikimi budgetuar Nëse e ka arrit një sabin Në këtë aspekt duhet me dhonë 2.5% Pastaj Në qofë se nëzirë zë qatën Planifikon kujtë mi a dhonë, jo bashkë gjithë kujtë Jo në kategoritë A në gjitha kjo bëtë bas një planit saktuar edhe Dhe të thotë numrimi pasurist edhe dhe një Hagje Hagjeja kër shkom piktuit e ka të planifikuar Apo Ditën e 8 që do ki me qon, ditën e 9 ki me qon këto, ditën e 10 këto, këtë ditë përfundon. Kjo është krij planifikim se ku kena me, kon, me ku kena, ku do të jemi në këtë kohë, në këtë ditë e kështu me radhë. Andaj nuk ka këshëmbull i i kësaj që po vlloasim për të se Islami na ka mësuar që të jetojmë në një, një planifikim të caktuar edhe për fund. Shembull i një planifikimi mahnetës e çian të shumtë gjerëta pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është Ngjarja e ndodhja e Hijjretit. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me rekullushmë ia planifikoi si të shpëton nga paganët dhe luftëtarët e Mekës. A ikën të gjithë sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ashu në Medinë? Të gjithë ata që jo nisën për në Xhamil Medinë atë. Nga se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e planifikoi paraprakisht si të bëhet dalja. Si të dalin, apo, mëspari, o tha, fsheho razi, në grupet të vogla, ek shtë më rap. Dërsa për vetën e ti, planifikojt të deli fundit, që të sigurojt që asë kur s'ka metë dhe të kjo pjesë e planit, pasaj, këshu e teke bobekri, dhe i tha, Allah umë ka dhën leje medal në i bogati dy deve në dun, pasaj, ne e gjenjë një udrëfyës nështë. Edhe jo çdo kan, po di kem që jo i një rrugë të biezhëve, jo rrugë të xhetinës, se rruga e xhetinës i njërin e rapt, por të biezhëve nuk i njëjse si bie ata biezhëve kur apo asoj që planifikojmë. Pastaj kur duan të me nga Mekja, nuk duan të të Medinës, por duan të të kundërt. Pastaj usall ka Mekja doli ndër rrugë Medinës. Po këtu s'ka ndodhur asështë me plan caktuar. Planifikoj ku mund të dal, sa so ditë kemë në, në spiël, kush ka me siguri furnizimin. Si kamo si kamo organizuo familia Abu Bekrit me e furnizou pejgamberin sa sollem pa u vret. Subhanallahu. Kurajisht e mekes u mobilizuan nga i voglë dhe i madhë me nzon pejgamberin sa sollem, do se familia Abu Bekrit dërgon në ushtim shpellë dhe nuk patë mundësi me nzon subhanallahu ta. Këpse, se ka bër planin që ju duhet. Po kishte me thun, pashembl, du të kishte më thon për shembull, po them. Do më treguaj do të tëtë uh, planin perfekt që ka bu pejgamberi Sauselën. A ka dal pejgamberi Sauselën me Ebu Bekren? A ka dal? Po, që ka nënkuptan kja? Që në qofë se kalon familjen, duhet që ata mja kontrolu fërdimesht familjen, që është të shkan. Po, anë që bukë është nga një zuha, që familja Ebu Bekren e furnizant e pejgamberi dhe Ebu Bekren nuk ishë mundësime i në zonar. Pastaj vazhduan motutje, derisa so kanë arritën me në Medinë. Kur shkoi në Medinë pejgamber son, nuk tha një njëo, por pushuam se një na lut, kom ndo kan kfut. Tani kë pun çaj po bëjmë, dim të suksesht vllazërim mas por mas por ndër të xamin, kemi planun kon. Çka i duot ty njerëz mas por i duaj xhamia. Pastaj me plan i vllazërim me vetë, që ti largon, pastaj ata që nuk u përfshin në preqën e vllazris, çfarë bërim me ta? E më ta marr veshja. Marveshja e partë për detet njëriot që unëshua me Hebrajtë e Medinës Këtëto me regu dhe me planu bërën në përto Kështu të pejga mene sa oselem e organizoj Largimin nga meke në Medinë duke e bartë Për hapen e misunit nga meke në Medinë Pa u dëmtu projekti A u dëmtu projekti i shpalës me, me dalë nga mekja? Jo, nuk u dëmtu A me të mrapa diqka shpalëja përse pejga mene e ndrejë këmplet venin Absolutisht. Po thuajse ishte bartje normale, po thuajse ishte diçë komplet e zakonshme, sepse duhetin nën presion të dhunë dhe me përgathtim dhe me shumë pëngjesa. Megjithatë, pejgamberi sa so sollem duke ju referuaru këtë planifikimi e që na po e çim planifikim, mund ta chuajm shpallje, mund ta chuajm ismi i Allahut, çesit të duash, nevet na intereson të përmbajë dhe realitetin. U bëmë mësqëgadin e të prioriteteve të stacionave të fazave të mjeteve të municive kështu më radhë dhe në fund ja doli pejgamberi saulsallam etë shumë të thosh janë ato që e prezantojnë planifikimin që ne po kërkojmë e që çet në shash e çet në shash ngjarje e, e hijreqet em mos të flasim edhe ngjarja e istrase miraxhet shumë bukur planifikuar kush ka me marrë, kush ka me marrë, ku ka mundon maspari, ku ka me shku, kush ka me i prit maspari, qka ka me shku, qka ka me... Më në këllushme kjo lapta. Kemi këta shemët të planifikimit, do të najetojmë, si kur zash edhe në kas, apo, por edhe pa plane, nga se mungese e planit si edhe probleme madhore, si kur se, do t'i cekje, in sholë ndesh në arshëm, se qka humbim, dhe qka imi duke humbë ne, në mungese të planifikimit të duhur, e pasaj të flasin për bazët e planifikimit do të ideal dhe shambu i praktik dhe konkret si bëhet një planifikim i sukses shumë në temën që po flasin një për te nga se ka dhe të tjera që flasin për këtë qështjë po thash dalojnë në disa aspektin nga e që ne me përna interesan të nërru lezër gjitha këtu janë shtjellime dhe përpjekje të djetarve për të na e lehtesuar neve proces në përmirësimit a qe është i kërkuar ndërsa në afati kortç të sinë nuk e dim. A din s'ka so kia afati më permesu? Nuk e dim aftën. Ne e dim çka kërkohet për neve, po so sa është afati këtu nuk edhim. A ne bën e dim. Ande kërcënë emergjente ndërmarrën masave të duhura për ta përmesuar gjendjen tonë. Qesna nuk e dim. Me ditë ti se kimë rrudhë 30 vjet, atë lëshëm hiç masatën këta derse kjo s'është së për ty. Ti një 10 vjet ka lanë me kaos se popullika tani anish me planifikuar, si gjinë se vetira. Ama, kërë nuk e dimë së anë a kanë metë, po e dimë që ka duhet me bo, e këtu të një fillën situata më, më kritike, më shqecu se ju jo fort komode, si kurse na e përjetum dhe e ndimë. Allah në amunso që të përmirsohemi dhe të realizojmë qëlimet e kërkuar, dhe të aluajmë rolën e durë që Allah në angarkojme e të njëtë në kësej bote, e që kur dalim par Allah, të ja dërzojmë emanetin me sukses dhe me do të, të plan të përmbushur si duhet në jetën e kësaj bote. E para që s'po ta mundi, bëni të mundësi, bonit bindur, se nëse kemi ndërmarrtë mosha e plosën Allahu me rahmetin e tij, sipas të ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, askush për ju nuk ka më në xhenet nga planifikimi i tij. Mos e ki gale këtë jog. Kjo është sebab, ndoshta kemi më në xhenet me rahmetin Allahu xhalla wala. Çellimi kemi na xhenetin, po patjetër duhet intervenim hynor, rahmeti i Allahut më animuapse por e meritojmë këtrat rahmat atë kur apoim pjesën e duhur që neve neve ata kanë. E pjesë e duhur asaj që neve ata kanë është planifikimi i kërkuar mbi këto baza që un i përmenda dhe gjithashtu mbi disa pika të tjera që do lasin të lasni për to inshallah në dersin tonë si placimi i kësaj që thamë sonte. Allahu ju rua dhe ju shpëli për mendjen dhe Allahu na ndihmoft në, në kësa botë, na dhajë të mirën kët botë, na dhajë të mirën Allahun botën tjetër dhe Allahu na ruaj nga zgjori i xhalemit. Ve sallallahu ala Muhammedin ve ala ahli ve sahbü ve sallam.